clase dos poetas descoñecidos e ignorados para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados son a poetaba que que loitan por saír descravos de son a poetaba que les os que todolles foi negado Son a poeta de aquellos que sobreviven Doe emprestado A poeta analfabeta A poeta dos deserdados Son a poeta de aquellos que todo oyes fue negado Son a poeta de aquellos Que loitan por salir de esclavos Bueno, baixamos un pouquinho a música aquí en Galegos Novais de Radios San Boi E vamos falar pois con a poeta, a máis labrega tamén Unha muller que, que parte de cuidar as súas vacas tamén, cuida a palabra E vamos a falar con ela eh, Ana, moi boas tardes Moi boa, tarde. boa tarde Boa tarde, ben vida, <ríe> moitas grazas por atendernos, Ana Grazas a vos poeta la brega poeta la brega que ademais de, de atender o seu agro tamén atende a a, a, palabra. a palabra e ademais foi elexida ou polo menos así sí. o fixeron uh -huh. en traboada, dixeron, oi, este ano mes de abril vai a comenzar con unha cousa extraordinaria que é no 30 na 30 festa do caldo dos osos haverá unha persoa galega que vai a facer o pregón, e corresponde a dona Ana Vila Portomeñe. Parabéns por ese traballo. Sí. Moitas grazas. Vai a ser un acto especial, non? Xa o ten escrito. Eh, un gachiño sí. Vai ser unha cousa moi sinxela. Uh -huh. E, eh, bueno, para min é unha honra, unha gran responsabilidade, sobre todo, pero, bueno, eh, un orgullo porque ser, digamos, pregoeira na, na miña propia terra, no meu concello, eso é unha honra. Trinta festa do caldo dos osos, o sea que, uh -huh. que eso vai a ser un acto importante. Non sei se pedirlle que, que, que nos adiante algún acuso con respecto a, a ese pregón, pero o que sí é certo é que, para nos, quen estuverá aí, eh, para poder sí. disfrutar con vostedes. A ver, en eh, respecto ao pregón, bueno, pois pues, é eh, algo vai ser algo o que disen antes, moi sinxelo. Uh -huh. Por suposto vai haber un poema, uh -huh. E eh, despois bueno, eh rodeada eh, Supuestamente supostamente como a, nas edicións anteriores, pois pues, de, de persoas eh, de autoridades de, uh -huh. do concello eh dos, dos concellos limítrofes, non? Uh -huh. Eh bueno, pois pues eso eh, unha emoción que te embarga xa dende dende momento en que mo comentaron. Uh -huh. E eh, eso de ser, digamos, eh, amosar que eres profeta na túa terra Porque sempre, casi sempre, o pregón, o fixo a alguien de Tawada uh -huh. Entón, bueno, para min é o que dixen antes, unha honra E un acto que agarro sexe moi especial para, para todos e para todas Home. Como ben dicía antes, que va a ser xinxelo O xinxelo que máis se gusta a xente Home, claro Se o que, Seu que, que está, gusta o que está No e ademais ela como, como la brega que, diz, sí. que pois eh, non, non por eso deixa de ser pois unha eh. persoa que, eh. que, que gusta da, da forma de eh. comunicarse e o feito de que, uh -huh. bueno, pois, que, que forra elixida para poder face o pregón eh, Quero dicir que valoran o que teñen o carón. Si, sí, entaboada eu polo menos todas as veces que con persoas que encaix que, que teño falado, conmigo mesma, na presentación de libros que teño autopublicado de todo, eh sempre, sempre, absolutamente sempre foron encantadores, eh axudaron sempre que poido iso, que uh -huh. poideron as as persoas da ADESA. Uh -huh. Porque cantos eh, libros eh, te xa no teu no teu a ver. E autopublicados propiamente meus eh, teño catro, e despois teño pois eh, dous eh, en colaboración uno, no? bueno, un en colaboración con dúas compañeiras que sí. outra de Taboadesa e outra de Melida ah. eh, que autopublicamos as tres eh, que se chama Ama en Esencia mm. e despois, bueno, colaboracións en, en varios libros a maiores mm -hmm. sí. hai outro que se presenta ahora o 26, que por desgraza non podo ir, mm. eh, en Lugo Eh, de varios autores eh, coordinado por José Esteve eh, por eh, no que colabora moita xente que ten saído aí en, en Radio San Sí, sí. Que, que, que nos estamos orgullosos John honrosos de de, de, de de aquí que además, a verdade é que é un mil tanto que así. Un placer e un onra. Escoita Ana, a, a ver. Dime. A dica está esta gandearía. Eh, sí. últimamente o traballo É eh, pesado porque, bueno, pues, parecer, al parecer moitos gandeiros eh, están pedindo que lle xuden porque resulta que non teñen eh, alimento pos, po, po, po ganado e tal, pero, pero ti, como traballas tradicionalmente eh, eh, eh, eh, na, na zona rural, non terás tanto, te, tantos problemas a ver, no meu caso, eh, teño unha explotación grandeira pequena o claro. eh, mm, meu gando vai de pastoreo uh -huh. eh, usamos, digamos o, algo de penso, porque, bueno, é vaca de sí. leite, claro. pero a millor non tanto como moita xente que uh -huh. ten unha gran explotación, e eh, que depende moito de forraxes e de pensos que venen da fora, non? Sí, sí. Eh, eu estou vendo nas noticias todos os días e, eh, bueno, no Facebook estuve un pouco desconectada, porque ás veces levámonos mal, internet maceu <risa> <risa> entón Bueno, pues por por lo que fuese, pues tuvo unha tempada un pouco uh -huh. apartado eso, non eres única, que non eres... As... nese aspecto non eres única. No. Hai unha tal Nieves sí, <risa> sí. que moito a nieves, que sí apreció moito a Nieves, e nós tamén apreciamos muy, nieves, no? Muy, no? Tamén, tamén ten aí baixos. hai veces que non se leva ben, dice. En baixos que ten... <risa> sí. que nos deseamos, deseamos pero, aquí, pero bueno, aquí, tú estabas tá, nos falando que outra xente pois pues, trae, ten que de pois depender sí. de penso que lle traen e tal, pero tú penso, o, penso telo aí, porque tú soltas eh... lo vacas no prado, aunque lle tiñas que tragar con pertes so, o, o penso aí. Sí, normalmente na, na miña gandería, como dependo somente digamos, do que temos nos, da <risas> nosa forraxe, e eh, inda que lle tiñas que dar penso, pois, bueno, te, uh -huh. eh, se lle vemos dar moito máis, pois, bueno, como fai moita xente, está reducindo a ración que lle dan de penso, uh -huh. Eh, pero, bueno, se non hai suministro ni nada, chega un punto que ses animais pois non poden sí. eh, dar o leite. Entón, claro. bueno, hai explotacións que están con créditos porque aumentaron. Eh, bueno, é unha situación moi complexa. Pero sí. non só por os gandeiros, senón para, para xente que ten mm. outro tipo de negocios. Eh, todo isto que está pasando, pues... Mm. Que non te apercute sí, sí. todo no. de, de mala maneira. Eh, eh, sí. Nos teríamos eh, destacar o feito de que, que non te están todo problema con respecto a ese traba, a, a esa a na tua explotación gandeira e eh, que desexamos que, que teñas éxito e que vaia vaia todo ben, con eh, vamos, vamos agora a falar, a parte de que vas a, a dedicar algunha poesía a, ese, a esa festaza que son 30 anos xa, sí. do, do, festa sí. do Caldo dos, dos que, que, en que consiste esa festa do Caldo dos osos? A ver, é unha festa tradicional mm. eh, que le vai xa, bueno, xa, digamos, vamos pola tinta edición. É unha festa que se cele empezou a celebrar aquí en Taboada, porque prácticamente o plato gastronómico do caldo dos osos é típico de, de aquí de Taboada. Mm. Eh, é un prato que un, bueno, polas persoas que coñezo de toda a Santísima Vida feito con, con na matanza cos osos do, do porco. Do porco. Mm. En, sí, Mm -hmm. Normalmente, concretamente, da, da solana ah, os, eh, A xoa a, a, a, a, a espina dorsal, non? Eh, exactamente mm -hmm. con esos, eh, con Este ano fanse con garbanzos oh, eh, uh -huh. eh, bueno, Fano todo o mundo con garbantos. Fai moitos anos mm -hmm. Moitísimos anos Eu lembro que o facían con fabas Incluso hai xente que o sigue facendo con fabas mm -hmm. Porque claro, non había os garbantos aquí claro. Entonces eh, usaban a, a faba Eh, antes tamén había xente que lle botaba pues, os sesos ou os miolos ah, sí. da, da cachola si sí, sí, sí. agora normalmente, bueno, é unha miña casa non o fago uh -huh. en algún sitio xíguense a facer uh -huh. e eh, eh, nada, así e alguna pataquinha para que lle lle algo de espesor Tan, e eh? depois un toque especial de pimento e uh -huh. <risa> tal para que lle lle sí, un gusto e un, un, gusto y y un, un color, colorido, non? Exactamente alcohol, bueno, cada, pues... en, cada, en cada sitio fano Es a outra tradición, a tradición de osal normalmente, ¿no? uh -huh. Pero bueno, despois cada xente ten seu, o seu toquiño porque hai xente que lle bota o laurel, eu por exemplo na miña casa non, non pero bueno, hai aí, aí un os toques de unha cousa que lle dá un un, un sabor exquisito a cada paladar. Bueno, y ese ese sabor vai acompañado dunhas letras de unhas poesías extraordinarias, por pues, si ainda mellor. Aínda mellor, no, <ríe> como entra. Claro. Bueno, seguro que alguén hasta lle pon un un, un Bueno, <ríe> o, o, caso, o caso é que o caso que, bueno, lástima que non poder estar aí para poder primeiro disfrutar da tua compañía que que debería ser eh, algo extraordinario. E segundo por, por pues, eso. Por certo, nalgúns concellos, eh, non sei se hai entabado o fan, nalgúns concellos esa festa faise tan popular que ademais regalan o, o, unha, unha taciña de caldo ah, sí, a caldo. Ah, a taza que, donde van a tomar o caldo. Sí. Aquí, eh, bueno, antiguamente, nos, nestas edicións pasadas, bueno, digo antiguamente porque levamos dous anos que xa con esto da pandemia pues xa sí. es que parece que fais sí, séculos que, que non, sí, non hai sí, nada, sí. non? Pero bueno, eh, hay una taciña, eh, pagas me parece que un euro, un euro cincuenta o algo así, y <risas> después degustas... O, o caldo en esa en taza, mm. en esa taza de, de recordo para para Claro, sí, sí, no, no, eh, por eso, por eso yo decía que que sería interesantísimo, pues si poder, <ríe> sí, es sí. bueno poder estar ahí tanto. <ríe> eh. te, te, <ríe> te, te, te, Sobre o, todo para disfrutar da o, compañía de Ana. O o muy te gracias, pero bueno, importante también se, eh, también eh, que todas as persoas que, que decidan visitar el eh, día 3 de, de abril, pues a festa do que lembren que nos distintos eh, restaurantes e bares uh -huh. eh, fan o propio menú co do caldo de osos uh -huh. eh, costela, uh -huh. eh, azada de porco uh -huh. e eh, despois de postre a típica filloa de sangue a típica filloa de, de, oh. de, de sí. ceo, o, o menú típico de toda a casa labrega e tamén da festa do caldo de osos Ah, oh, moi ben, estupendo, claro eh, que eh, Non podía quedar sin postre Eu, eu non podo resistirme Ana eh, Pois, pues, nada, se, se este ano non pode ser Po ano, pois agardamos vos aquí con, con moito cariño eh, Pero non, digo que non me podo resistir Sin sin ler parte do de, A ver, teño certo, certo De vezas E algunhas cousas Das que me enamoro de vez en cando pero O que linge aí nunha nunha páxina Pois, pues, eh, creo que os nos os aintes saibandela. Muller de aldea, muller labrega, son as túas mans a garimo da terra. E esa uh -huh. vaca desperta de, paisa, de paisaxes ledas, vai facendo casa de comida chea, xunguidas estrelas. E eso é teu. Uh -huh. Sí, ese sí, é meu. Sí, sí, sí, <risas> sí, <a vos> <risas> sí. é dos, É que... A ver, eu son da aldea uh -huh. eh, Sinto me orgullosa de ser unha muller da aldea eh, a, a miña forma de escribir Pois pues, é, eh, digamos, unha -huh. forma de que me sae do corazón Cando teño sí, que escribir sí, sí. algo eh, De feito teño moitas faltas, moitos erros sí. Porque as veces, bueno, pois pues, escribo según me sai E non me gusta cambiar Mm. Digamos, ou retocar o que, o, que, o que sinto en ese eh. momento bueno, os, erros, os erros son para aqueles que queren estudiar demasiado eh, Escoita, Ana que, oh, Dígame mm, <risa> Refírome a ese traballo usted, usted, a esa túa poesía la brega que uh -huh. na que comentei uh -huh. agora mesmo por, ce, por certo, porque tú uh -huh. definesste la brega é da aldea uh -huh. e tamén uh -huh. das a coñecer pues, parte do teu cariño que entregas precisamente ar vacas non porque eso é esa, e, esa uh -huh. vaca desperta la, la, la, na, que, na que falabas. Po pues entonces é algo uh -huh. co que eh, traballas eh, eh, eh, das a, a coñecer uh -huh. diariamente non sí sí. sí. Todos los, todos los días eh denda 7 da mañá, digamos, ou un poquíño antes hasta as de 12 da noite estamos aí pendentes eh das, das dogando, que por certo para min eh as vacas se eh como se fose familia é dicir, claro. cando unha vaca xa vai bello ou enferma ou ten un sí. parto difícil para min, eh, as miñas vaguas saen como a por unha persoa non Igual, entón, claro e sí, ese cariño que tes precisamente sí. por po, o traballo que, de, que lle dedicas non a maneira sí. de ser eh, uh -huh. como galega en sí e como, Gansie, como, como uh -huh. eso, gandeira de gandeira, eh. que é? Eh, eu queria eh, facer unha pregunta que din os teus fillos que tes, un ou dous? ten un so de momento ah, gracias bueno. a Deus, está ben, eh, bueno, non conto ter máis, pero nunca se sabe. Eh? <ríe> eh, eh, bueno, a el encântalle eh, decir, encântalle estar na aldea, vivir na aldea, pero en principio, tal e como veas cousas, ir tira máis pola música e por informática ah, que por porogando. Es moi amante dos animais, sempre foi, sí. pero en principio non se plantea decir, bueno, pois seguir na explotación, pero bueno, eso de hoxe a de cadra, pois, cambia. Pues, cambia A veces cambia a túa faceta porque que che dices a tua faceta parte de la brega, eh, de escritora e eh, todo o que miras tanto por o medio ambiente eh, A ver, a min gustaríame que seguise eh, o meu fillo ou calquer persoa que seguise nas aldeas uh -huh. habendo Eses fumes, eses... Es, incluso, as veces, eses rifirrafes, digamos, entre veciños sí. Que, bueno, todos nos levamos ben Pero, as veces, temos os nosos, sí, as nosas sí. cousas, non? Eh, que me gustaría que as aldeas que estuvesen Seguisen estando aí funcionando Porque é unha forma de conservar a natureza que é unha forma de que o medio ambiente, pues, este, digamos mmm, Coidado, non? Sí, es decir, que bien. siga respirando Pois pues, es. que respiren as casas e, e máis a, a natureza Porque como digo eu cando pasas por unha aldea non ves que sae o fume pola pola chiminea mm. ou bota o buta fumeiro, dices malamente é que non hai vida, pero cando pasas por eh, un sitio que aí que sae o fume, dices é que hai vida. Eh, María leva, nos, eh, bueno, se me permitides, ¿Sí? eh, fai uns días, non me lembro ora concretamente que día foi uh -huh. retransmitiuse por a televisión galega dúas, uh -huh. un documental no que eu puxen os textos eh, bueno, tamén outras persoas no? ah, eh, be... foi sobre as aldeas Verde documental... a corda a no? eh, exacto, uh -huh. sí, sí. aí vexe eh, na zona de montaña de Fonsagrada, eh, Ribeira e eh, todo por alá sí. eh, a tristura que, que quedan sí. nestas aldeas, no? sí, e eso para min son baguas baguas eh? sí. que sí. se perden que non sabes a donde sí. van sí. nin como nin onde quedan mm. eu dixen un día que non me gustaría que as aldeas eh, chegasen a ser unha lenda mm. pero um, oxalá me equivoque oxalá sí, me equivoque sí, sí, sí. Pero, pero bueno, nunca se sabe eu quero que sigan sorrindo, que sigan chorando eh, bailando, cantando e eh, eh, eh discutindo eso. de vez en cando tamén de cada hora vez que se discuta algo exacto bueno, o gaya, o gaya que todo iso o gaya sí, sí. sí. E tamén o feito de que se faga, se, se poña ese documental, ese de a conhecer, tamén fai que, que, que se valore precisamente sí. es, eh, o, o rural e a forma de vivir tan, mm. tan xinxela e eh, tan básica, non? Sí, mm. sí porque ás veces, bueno, é dicir, as veces damos unha visión do rural que realmente mm. non é a que é. É dicir, o rural ten as súas cousas moi bonitas, mm. a súa fermosura de postal... Mm -hmm pero, bueno, tamén ten o traballo, ten eh, os problemas, e ten, moitas veces, o que decimos, laman os camiños, eh, ou tropezoso, e eh, todo. Eh, to, eh, sí, sí. Daxe tempo. Eh, Como ben disti, Ana, o rural non é só paisaxe. Non, non. Hai veces, algo máis. bueno, xa... Sí, hai moita, moito, moito detrás. O xalafose, o paisaxe, todo este que queremos todos de mm. dunha Galicia bonita. Falo de Galicia porque son galega, non? Que, claro. Paso mesmo, non? Queremos que as aldeas ou a España está vaciada, que non exista, que siga yeah. estando bonita. Mm. Pero, bueno, non, non pode ser todo posible. que sobre todo o, o que falamos do que estamos vendo últimamente entre sí. as guerras ou que saímos do COVID yeah. eh, a súbida dos, dos precios e eh, os salarios que se quedan sí. onde están. Mm. Sí. Entonces, claro ese complexo, pero bueno, sí, sí. malo será quero, quero darlle a conhecer a todos os bueno, so monosos unha cousa importante que hai que destacar que a túa página eh, poetalabrega.upside.es que uh -huh. aí aos uh, que queiran saber algo máis desa poeta Labrega, Ana Vila Portomeñe, Porto aí poden atopar non somente mentes, sen uh, uh, imaxes, uh, yo, yo propio contacto uh -huh. se si queren. Uh -huh. eh? Como tes tempo para poder dedicárlle a a a, a gandeiría e despois eh, eso, escribir, esplayarte. <risas> Bueno, para escribir eh he doado eh porque escribirno os poemas saen cando, pues sabes, estou de pastoreo nos momentos que teño así, claro. eu que sei que vou co neno a, a música ou tal, que estou esperando por él, uh -huh. ou cando certa, eh, que antes eh, se empredado unha libreta e eh, as igual levando. Eh, cando estou cas vacas, pois, hai xente que di, claro, estas cas vacas de pastoreo tes tempo, pero bueno, non é solo este no, tempo, é si claro, hai que atender. Vacas, podes... eh, ao mesmo tempo tes que limpar os arredores un pouco, <risa> <Claro>. es... <risa> non é todo tan, tan sinxelo. No, no, no. Pero sempre, ta, sempre hai un, un momentinho. Sí, buscas espazos, é o que eh. te dís. Já sí, sí, sí, sí. que... a página... A páxina web esa que dice este pues, bueno, foi un algo que empezó a facer, digamos, o meu rapaz sí. para facer aí unhas prácticas e eh, bueno, ainda está aí a medias, pero bueno, algo sí. algo muy do que do que hai moi bonito, hay, por iso é moi bonita, eh, aínda que sea cativa como dis ti, pero pero moi interesante, moi bonita, Así claro. señor. A, as, as imaxes que existen tamén son extraordinarias. Llamai vente a ti en directo. <ríe> eh? Si, <Sí>, si. <sí. ríe> claro. A que esa sí. que hermosa natureza que hai aí, si. Sí, sí. Sí, señor sí. Fermosa, fermosa esa paisaxe De, de, de verdade que para nós é un placer e unha honra Eu xa, xa sabes que te admiramos eh? que, que, E desechamos moitísimo éxito Nese, nese pregón que vas a realizar Seguro que vas a disfrutar e vai, Moita xente te vai a felicitar Nos cando falamos co, con nosos, con nosos eh, entrevistados, dicimos que cada vez que falamos con eles despois van a ter éxito, porque somos sí. talismán con, para eles. Sí. Ou seja, que xa sabes, sí. algún... A verdade, Alguna... a verdade que o éxito, o éxito xa é, pois, pues, é o cariño de persoas como a, como a vos, eh, é conhecidos eh, como, como de todas esas persoas que ah. esteñen saído aí en Radio Samboy, sobre todo como Nieves, que ah. é unha das persoas que, que aprecio moitísimo, eh, entonces ou Emilia ou, bueno, en fin, hai un montón de persoas que podo nomear uh -huh. e, e o éxito e, está aí de, de que esteares con, con Nosco e nos podamos estar con, con vosco Hombre. De verdade que te agradecemos moitísimo ademais, perder tempo con Nosco eh, eh, non todo o mundo fai no. e, e, e ti tan amablemente cada vez que te chamamos sempre nos recibes moi agraimosamente sí. De verdade que te... Cho... Nunca se perde, nunca que... se perde o tempo Nunca que moito por... una persoa eh, Se pode unha persoa darlle un sorriso ou animar de algún xeito a calquera de vos, a nós mesmos uh -huh. ou a todas as persoas que, que, que vos están escoitando ou que nos están uh -huh. escoitando eh, se podemos facer un momentiño solo, olvidar eh, un pequeno problema que teñan, eh, no. O sorrir eso xa non é perder o tempo Hombre, é unha grandeza é bueno, eh, eh, tanto que si, sí. grazas, grazas uh -huh. es... Escoito unha cousa, nesa túa sí. gandeiría, pequena explotación familiar, tamén eh, en algún momento pensaste en dicir de «Bueno, vou, vou facer un pouquinho de queixo tamén, xa que teño aquí estas Voy... vacas tan bonitas». Y... Acabo de facelo e eh, fixemos pois eh, estes días queixo porque dixemos, bueno, pues empezan que eh, folga, igual non venen recoller o leite, eh, vamos a aproveitar eh, va, e facer queixos. Ve, eh, entre meu marido e Maseu, pois decidimos ¿Va? facer ¿Va? E, muy, e, muy e, muy uns queixinhos e fixemos catro queixos. Mira, ves? ves? ves? O sea, que, pues, que xa, non... xa despegue unhas semaninhas. Non iba eu descarrilado para, sí, para non saber que é esa, esa explotación galega. É dicir, que... que... Está un sen parar Sí, sí. Un... sí. Uh -huh. Nuna aldea así Hombre, quero decir que os, os queixos que hai agora Ou que facemos agora E aquí na explotación non é o mesmo queixo Que, a, que os que se facían, por exemplo, meus avós ou meus pais non sí. Antes as vacas andaban eh, Nos carrascos, no monte sí. Comían eh, Non comían penso ningún Nenhum ni, mm, chilo, vale. é dicir, comían herba verde, herba seca ¿Eh? E estas cousas que de antes, ¿no? Sí. Entonces ahora bueno, pues, eh, mm -hmm. non é o mesmo sabor, no, sabe no, no. moi ben, sí. porque son caseiros, e saben, bueno, sí, meus, sí. Eh, teño que dicir que saíron moi bons. Non no, esperara no. que saían tanto, pero bueno. Bueno, o sea, bueno ast, vos. hasta podes facer unha sección da propia gandeiría para decir bueno, vou facer queixos, porque a manteiga que que sae sí. de, de coa salitre é, é é natural de todo, sí. o sea eh. que non Sí, sí, sí, sí, sí. De feito, eh, comentarome eh, Bueno, e eh, vivino en propia experiencia eh, Dun primo que teño sí. Que saliu intolerante a lactosa mm. E eh, resulta que en cambio El viña aquí a nosa casa E eh, se zampaba, pues, eh, a mellor un litro O litro e pico de leite sin problema ningún Claro E eh, entón a Nai falou co, co médico e dixo Pero é eh, que vai á aldea e eh, toma leite e non pasa nada mm. E dixo que a lactosa natural Do leite eh, Non mm. é mala Ah. o que malo é os aditivos que andamos usando ah. eh, eso é sí, o es, sí. os, pro, os produtos que llengaden en, sí. eh, eh, industrialmente claro, ¿no? Cando claro. Llengaden... o que pasa que claro, a xente da hora a, a que está acostumada a, a tomar o leite de, de, de supermercado e todo eso, este leite da casa faiselle moi forte, claro. prácticamente pero bueno a bueno. naturalidade está aí sí. Mago estar, volvo a repetir, mago estar longe para non eh, estar contigo e eh, eh, eh, probar ese queixo tamén. Eh, ao mesmo tempo, eso, disfrutar da tua compañía. Bueno, decí... Se deus de quer e na ter tempo. Si deus quer, home, claro. O gaya que esta podremia que temos por aí en riba desaparece. No, de, o sea... no deixe liberarnos un pouco, Des, desaparece xa dunha de vez e poidamos viaxar con, certa, con máis tranquilidade, eh si sí que Ana, eh, ya. Eso. Qédanos, qédanos imete na, na, na axenda temos apuntado que temos que visitarte. Moi ben, eh pues... encantada de recibiros. Pois pues moi ben, Ana, foi un un prazer e unha lericia poderte ter aí que conosco e que en galego Unha honra, unha honra. Unha outra hora meu, é a honra tamén. Eh, se me permitides deixábavos un pequeno poemiña Claro, sí. claro que permitimos E ademais é unha gasella Por... para todos nós eh, sí, que... bueno, É un pequeno poemiña Porque se titula Sena Couo eh, Visto, visto eh, bueno É sinxelo de todo Pero parece ser que estamos todos os días Sena Couo É eh? dicir que non andamos a topar esa tranquilidade ben sexa, Porque uh -huh. eh, a sociedade nos impulsa Digamos a andar como andamos eh. ou ben sexa por, porque o mundo decidiu dar ese paso para que nos estemos así, así que leo vosso poema así rapidiño. Sí, moi eh, ben. Eh, en Amaiz. Etítulase eh, mm. Sin acougo. E eh, di así: As veces as ruas están molladas, non por choiva, senón por vaguas. Vaguas sen acougo que soñas esbaran. As veces as ruas están caladas, mm -hmm. non por baleiras, senón por palabras, palabras sen acougo que soñas falan tantas veces sen acougo están as rúas por palabras molladas. Moi ben, moi ben. Nós nós non acougamos tamén. Non, a verdade é que é un eh, moitísimas grazas. Nada, as grazas a vos, eh, ao durante moitos anos sigades estando aí a facendo a ledicia de, de tantos fogares. Moitas Gra grazas, mi teciños a ti. en Acougo tamén como como ti nos dis. <risas> e ti tamén. Leña, hasta luego, hasta luego, ella está una, una perta pero a lección mayor